і з настанням холодів закохані вже не зустрічались в березовому гаю. Місцем їхніх побачень стала величезна стара верба, що одиноко примостилась в кінці вузької вулички за останньою хатою. Під її гілками вони ховалися від негоди, а за товстенним, у кілька стовбором можна було укритися від сторонніх очей. Варю охопило радісне хвилювання, коли вона побачила темну постать біля верби. Прийшов такий. Дівчина побігла, не стримавши бажання швидше опинитися в обіймах коханого. Андрій радісно і зворушено усміхався, міцно прийти сварю до себе. Всі слова, які вона припасала на цю зустріч, одразу кудись зникли, розтанули в його усмішці, залишивши тільки почуття неймовірної ніжності. «Любий мій, коханий!» Промовила вона і похитнулася. Підігнулись коліна, а тілом побігла тепла хвиля. Ставалося, час зупинився, даючи закоханим насолодитись один одним. Андрій розсібнув кожуха, притис дівчину до розпашілого тіла, ховаючи її від холоду й усього світу. «Мила моя, моя варенька, кохана, єдина, найкраща в усьому світі!» Шепотів він, покриваючи поцілунками розчервонілі щоки, ніс губи, очі дівчини. Її непідробна краса та щирість зводили його наказ розуму. Коси дівчини пахли ромашкою ще чимось таким ніжним, дівочим, від чого в голові паморочило та що мило. Любий мій милий! Варі хотілося розчинитися в його голосі, у гарячому від пристрасті подиху і зникнути десь, де не буде нічого і нікого, окрім їх двох та безмежного кохання. «Як я чекала на нашу зустріч», – сказала Варя, опанувавши себе і зворушливо усміхнулась. «Я також», – сказав юнак, збентежено дивлячись добрими темнокарими очима. «Мені здавалося, що ця ніч ніколи не настане, або ти не прийдеш», – додав він. І «Я? Навіть якщо камені з ними посиплються», я прийду до тебе. Ти моє життя, моє повітря, моя душа, моє серце. Буває так? Чи це лише у мене? запитала Варя, дивлячись у вічі коханого широко відкритими очима. Напевно такі почуття у всіх закоханих і відповів хлопець, пригортаючи до себе Варю. А ти справді схожа на ластівку додав він. Точніше на ластовенятко, таке худеньке, маленьке та тепле. Недарено штату так мене прозвав. До речі, про батька. Ми домовлялись по осені побратися, а ти досі не поговорила з батьком, дорікнув Андрій. Якось не було слушного моменту, зітхнула Варя. Ти думаєш, я не хочу, щоб ми були завжди разом, щоб не доводилося ховатися від людських очей? Чи не хочу я, щоб ми лягали разом в одну постіль, а прокинувшись, відчувала поруч твоє тепле відсну тіло? Давай я сам з ним поговорю. Скажу, що ми кохаємо одне одного, і я готовий заслати сватів. Якщо батько думає, що я зазіхнув на твій новий будинок чи його статки, то я можу тебе забрати до себе. Колись збудуємо собі нову хату і будемо жити». «Навіщо ти так?» Варі з докором пильно подивилася в його очі. «Чи можна порівнювати почуття зі статками?» «Кохання не має своєї міри. Воно не має меж, не має кінця. Воно або є, або його немає. Невже б ти мене не кохав, якщо б я була б з бідної родини?» «Тоді б нам було легше побратись, бо закрадається думка, що я бідняк, Хочу вилізти зі злиднів, одружившись на дівчині з приданим. Я поговорю з твоїм батьком завтра ж. Питання лише в тому, чи погодишся ти піти до мене проти волі батьків. Ой, не знаю, Андрійку, не знаю. І з груди Аварії вирвелось стогоном. Зізнаюся, що могла б уже не раз поговорити з батьком, але боюся. Мені страшно навіть подумати, що буде з нами, якщо він відмовить. Тільки подумаю про це, одразу ж так лячно стає. Якщо він буде проти, то ми не зможемо бачитись, а якщо я не буду тебе бачити, то не витримаю. Моє серце розірветься на шматки. Але ж ми зможемо жити в мене. Я довго думала над цим. Розумієш, я кохаю тебе до нестями, але ж люблю своїх батьків. Чи можу я знехтувати немічною бабусею, полишивши її без нагляду? чи зможу наплювати в душу мамі та таткові, які мене так люблять. Вони все життя мені присвятили, тяжко працюють зранку до ночі заради мене, щоб я мала все, що було і на столі, і до столу, і хліб, і до хліба. Сказати «до побачення», крутнутих хвостом, значить потоптати їхні почуття, перекреслити їм життя. Неправильно це, несправедливо. Так не можна, бо вони мені дали життя. Я повинна з ними рахуватися, поважати і їх, і вибір, який вони зроблять. А якщо вони не захочуть нашого одруження? Ти розумієш, що зі мною буде? спитала Овідча Єварія, і, і в її блискучих очах заіскрилась сльозинка. Що ж тоді нам робити? Єварія пригорнулася до коханого, поклала йому голову на плече. Обоє мовчали, розуміючи, що так довго тривати не може Якщо дізнається Павло Сарафимович про їхні таємні побачення, може вибухнути гнівом, мати з ним розмову, бо можна своїми руками покласти край побаченням. Відтолі не втечеш. Нарешті Варя порушила мовчанку. Тай мені тиждень, і я поговорю з батьком. Буде проти, благатиму на колінах. Сподіваюсь, що зумію розчулити його серце. Дай то Бог. Мені так приємно, що ти прийшов до мене, а не пішов на збори. Що я там забув? Завтра все від людей дізнаюся. Тільки й мови про ті колгоспи та податки. Чомусь мені тривожно, зізналася Варя. Таке відчуття, що має трапитися щось лихе, недобре. Знаєш, як буває перед грозою? Настає така блага тиша. Сонце світить, аж раптом як гримне. Налетить незвідки чорна хмара, впаде на землю дощем, а небо розколюють зловісні блискавки. Ось і зараз таке село принишло, притихло, хати ніби поховалися, поприсідали за тинами та парканами, ніби очікують змін на гірше. Добре пташка. Вони краще людей відчувають наближення грому. Люди розумніші за птахів, а відчуття у гірші. Але серцем, душею чую, що над нашим селом нависли чорні хмари, а грім ось-ось загремить. Довненька моя дівчинка», – сказав Андрій Лагідно, – «це в тебе від хвилювання перед розмовою з батьками». «Ні, так буде», – мовила Варя, не помітивши, що повторила слова Уляниди. «Обніми мене міцніше, коханий», – попрохала вона. Нічого не сказав односельцям Павло Серафимович, хоча добре бачив на стравожених обличчях питання. Батько ще в дитинстві вчив його не поспішати приймати рішення чи плести язиком, не обдумавши кожне слово. Може тому він виріс небагатослівним, скоріше мовчаном. Павло Серафимович йшов додому сам, слухаючись у шльопанні чобіт по багнюці. Де-найде калюжі взялися тоненьким склом льоду, і коли чоловік наступав на нього, лід із тріском ламався. Павло Серафимович ще не знав, що робити далі, але погане перечуття тиснуло груди зсередини. І відчував серце. Зміни неминучі. Життя вже не буде колишнім. У старенькій хаті світла не було. Мати, напевно, спить, а якщо їй не спить, то їй світло не потрібне бо вже давно для неї дня не існує, залишилася сама ніч. Варя теж спить. Молода, їй потрібно відпочити, бо від світанку до смерку на ногах. А ось дружина його чекає. Про це сповісти гладить помітне світло у вікні. І наробилася за день так, що ні ніг, ні рук не відчуває. І захворіла, а не лягла відпочивати, поки чоловіка немає вдома. Лише світло у лампі зменшила, щоб газу менше вигоріло. «Надю, ти спиш?» – тихо спитав Павло Серафимович, знімаючи кожуха, хоча добре знав, що дружина чекає на нього. «Як би я заснула, коли все село на зборах?» – відповіла жінка і підвелася з ліжка. «Може, повечеряєш?» «Ні, не хочу нічого», – відповів тихо. «Ти лежи відпочивай. Розкажи, що там говорили?» Павло Серафимович не поспішав із відповіддю, і лише коли ліг поруч із дружиною, мовив. Околгоспи агітують. Хочуть, щоб добровільно вступали та віддали і землі, і господарство. Потім разом усім селом обробляли землю тракторами. Як то разом? Павло Серафимович із подробицями розповів дружині те, що почув на зборах, бо знав, що не заспокоїться, поки все не дізнається. Потім сказав. Ти спи, не ні про що, бо мені треба подумати. Чоловік ліг на спину, підклав руки під голову, заплющив очі. Він знав, ніч буде безсонна. В голові лихоманили різні думки, перепліталися спогади. Чомусь згадалося дитинство, коли хотілося бігати з хлопцями та катати колесо корними вулицями, стріляти з рогатки, купатися в озері, ласити по деревах, красти зелені яблука у сусідів, вранці спати до схочу, але на це було так мало часу. З самого ранку піднімали батьки, і одразу ж до роботи. Чи кого б інтежили, що ночі сну ніби й не було, а коли гнав скотину на луки, очі самі злипалися. Одного разу впав посеред дороги й умить заснув. Якби не сусідка баба Ганя, череда корів, могла б затоптати його». Чи звинувачує він зараз батьків? Звичайно ж ні. Робота з дитинства стала рушієм його життя. У батька був шматок землі, який потім ставав більшим та ширшим. Кожен метр зароблений потом да непосильною над людською працею. До їхніх земель ще до Столипінської реформи додався клапоть дружини Надії, яка колись була сусідкою. Усі чорножуку жили великою родиною, у невеличкій батьківській хаті. Батько, мати, бабця, два брати та Павло Серафимович з дружиною Надією. Вони б раніше могли збудувати собі окрему нову хату, але треба було і поля обробляти, і давати ладу господарству. В їхній дружній сім'ї Надія народжувала дітей. Спочатку з'явилася Оля, потім Михайло, потім четверо дівчаток, які, не нестигнувши пожити, померли. І що дивно, у великій родині Чорножукових ніколи не було чвар, бо на них не лишалось часу. Лише робота, робота, робота. І аж після Жовтневої революції, коли ця працьовита родина отримала ще шмат землі, частину господарства, корів та коней розпродали, щоб побудувати Гордію та Федору окремі нові хати та придбати для них ремонент. Гордій став бондарем, Федір – ковалем і мав свою кузню а Павло Серафимович залишився в батьківській оселі, на рідній землі. Їхній батько Серафим дав синам наділи, передав у спадок Павлу родині коштовності, царські червонці, саморуч зробив добову труну, наказавши поховати його не на кладовищі, а за старим обрядом на краю свого наділу, щоб і на тому світі відчував, що лежу у своїй землі, пояснив батько, та незабаром помер, чи то від якої хвороби, чи від тяжкої праці. Сини виконали бажання батька і поховали його у слиняку на своїй землі. У цей час до їхнього наділу додався шмат сусідської землі, а потім Павло і іще один докупив. Не вкрав ні метра, все заробив своєю працею. І нову хату вони з надією самі побудували, і сина Михайла не залишили без житла та землі і Олі упридане на діл дали, і варі будинок уже добудовують. Павло Серафимович міг дивитись просто вічі кожному односельцю. Він ніколи ні в кого нічого не позичав, нічого не вкрав, все заробив своєю працею. Було таке, що взимку не доїдали, але зерно на посів завжди було в коморі, тоді як інші могли його продати чи з'їсти, а навесні ламали голову, чим засіяти землю. Павло Сарафимович ніколи не проходив повз жебраків, завжди подавав милостині. Сусіди іноді просили в борг. Якщо бачив, що родина працьовита, але опинилась у скруті, допомагав. Ледерям відмовляв. Якщо дізнавався, що зерно пішло не на посів, а господарям на стіль, вдруге не давав. Звичайно були й заздрісники, яким здавалося, що на нього багатство з неба сиплеться. Але більшість селян його поважали можливо тому, що він тонко відчував землю та її примхи. Ніхто в селі не міг, напевно, знати, коли краще сіяти зернові, коли садити картоплю чи починати жнива. Здатність відчувати землю передалась йому від матері. Коли був ще дитиною, одного разу навесні мати вивела його рано вранці в поле.